Kaset ini diputar. Dalam kuliah saya hari ini akan saya terangkan suatu hal pula di dalam kehidupan kita kaum Muslimin yang menjadi minat daripada seluruh kita yang beriman kepada Tuhan ialah mengerjakan haji ke Mekah Al Mukarramah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 Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita manis tata'a ilaihi sabi'ilah. Orang-orang yang sanggup berjalan ke sana. Sehingga ada mazhab lama yang mengatakan berjalan betul-betul sanggup anda ke sana. Seketika saya naik haji bersama istri saya di tahun 1967-1968.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 Habis tawat berdiri kemuridan bergantung pada ka wajah kapal menekur kepala tapi hati melanjut ke atas mengingat Tuhan memohonkan ampunnya dan riembaannya dan kalau pada sembilan hari bulan bulan hijjah di arafah sudah berapa kali saya uqaf Tidak dapat segambarkan tiap ukuf tiap air mata titik. Tergambar padang mahsyari akan kita tempuh di belakang hari. Tergambar pertemuan segala manusia. Yang menghamparkan sayapnya di hadapan ilahi. Memohon ampun dari lebahnya. Memohon taufik dan hidayatnya. Diizinkan pulang kembali ke tempat asalnya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 Tuan-tuan yang terhormat. Apabila Tuan masuk ke Masjid Madinah itu. Selesai sembahyang, Tuan pergi ke Rawdah. Eh, Mula-mula Tuan sembahyang di Rawdah. Yang dikatakan oleh Nabi. Inna ma mabayna qabri wa, wa mimbari rawdatu miryau Jannah.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 Tuan-tuan yang terhormat Inilah Yang dinamakan di dalam ilmu tasawuf Dhauk Perasaan Dalam kehidupan ini Di samping Akal Di samping irada Kemauan Ada lagi Namanya atifah Perasaan Perasaan inilah Yang kita didihi dengan segala ibadat yang kita kerjakan Seperti tahajud tengah malam Atau ketika naik haji tadi Tuan-tuan saudara-saudaraku yang kuhormati Kita pun tahu bagaimana Banyaknya yang harus kita kerjakan Syarat-syarat yang mesti kita penuhi Mula-mula menyetor uang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 duduk di kapal terbang berjam-jam itu juga capek seperti sudah bercerai-cerai rengkah-rengkah badannya itu kena angin orang yang begitu boleh menyuruhkan orang lain mahajikan atas namanya asal saja orang lain tadi sudah haji pula lebih dulu untuk dirinya sendiri malah di dalam suatu hadif yang dirawikan oleh Daru Qutni dikatakan kalau ayahmu telah meninggal, ibumu pun telah meninggal, engkau boleh mahajikan dia. Dahulukan mahajikan ibu karena ada hadis mengatakan ibumu, ibumu, ibumu tiga kali Rasulullah mengatakan, jadi dahulukan mahajikan ibu daripada mahajikan ayah kalau beliau beliau belum haji. Di sini kita melihat lagi dispensasi yang diberikan Tuhan.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 Daripada kita mengerjakan agama. Syahadat kelas satu. Salat kelas dua. Puasa kelas tiga. Zakat kelas empat. Aji kelas lima. Itulah perumpamaan yang populer dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan oleh Nabi. Al-Hajjul Mabarakat.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 Haji yang membutuhkan terasa kalau kita pulang dari sana. Hati itu terus terpaut juga ke sana. Kaabah berdiri di Mekah. Tetapi setelah kita naik haji, dia berdiri dalam hati kita. Dia berdiri di dalam ingatan kita. Dia terbayang terus seakan-akan di hadapan kita.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 Ketika kita wukuf di Arafah, besoknya sepuluh bulan Dhul kita sudah bergegas cepat menuju Makkah buat tawaf ifadah. Sesudah itu kita kembali ke Minah, barang dua atau tiga hari. Di dalam Al-Quran dikatakannya, Faman تَعْجَلَ فِي يَوْمَيْنِي فَلَا إِثْمَعَلِهِ Dua hari tak berdosa, tiga hari pun tidak, lima ni taqa, barang siapa yang kuat sampai tiga hari. Yang penting sangat kita perhatikan, ketika kita mulai akan naik haji,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 itu handuk besar. Biasa dijual orang di Jeddah. Bahkan sekarang pun. Pada tahun-tahun yang sudah-sudah disediakan kain-kain Ihram itu dijual. Di toko sarina. Di Jalan Tamrin. Apa hikmatnya memakai pakaian ini? Supaya terasa betul tul kesamaan kita di hadapan Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Kamu yang paling mulia di hadapan Allah ialah orang yang paling takwa hatinya. Paling menyerah jiwanya kepada Tuhan. Jadi, kalau sekiranya seorang jeneral dengan bintang 4 dan bintang-bintang jasa -bintang yang terletak di dada, itulah tanda dia jeneral. Hari itu, ungkai pakaian jeneral itu buka, ganti dengan pakaian jarang. Kalau sekiranya seorang berpangkat tinggi atau dia kaisar atau dia imperior atau dia presiden sekalipun dengan pakaian-pakaian dinas tertentu, bintang begemerlapan pada dada.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 bahawa nanti apabila kiamat datang, kamla pista. Lebih tu yang man awak berapa lama yang kau tidur di sini? Satu hari ataupun setengah hari katanya. Padahal ini sudah jutaan tahun. Apa yang lebih dulu dikeluarkannya? Labeh, Allah malah baik. Dia sangka dia masih mengerjakan haji. Labeh, Allah malah Inilah yang kita baca selama kita mengerjakan di haram tadi. Labaiq, Allahumma labaiq. Innal hamda wa ni'ma talaka wal mulka la syarikalaka. Ya Tuhanku, aku telah datang kemari. Memperkenankan panggilanmu. Aku telah datang. Tidak ada syarikat bagi engkau. Tak ada sekutu bagi engkau. Tidak ada engkau. Tidak bersekutu dengan yang lain Segala puji-pujian Segala kekuasaan Semuanya di tangan engkau Tidak ada sekutu engkau dengan yang lain Inilah yang dibaca pada waktu itu Tuan-tuan yang terhormat ah, Seakan-akan terbayang di hadapan kita Bagaimana ratanya perang, perang arafah itu Jauh sehujana mata memandang. Padang Arafah. Padang Arafah. Khaymah-khaymah berdiri beratus ribu banyaknya. Sejak dari waktu duhur. Sudah kedengaran orang membaca. Munajat. Seruannya. Ratapannya. Pengaduannya. Rintihannya kepada Tuhan. Minta diampuni dosanya. Minta ditunjukkan jalannya lurus dalam kehidupan. Minta terang. Anur An terang. Jangan kegelapan. Tiap tahun, tiap-tiap pergi naik haji. Hukuf di Arapah. Terbenam ke dalam hati perasaan. Sung-sung jiwa kita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 Moga-moga Allah memimpahkan kurnia kepadaku sehingga ringan langkahku buat pergi menziharikan engkau itu. Shauki ila harmin hadi, fa asa afuzu kerinduanku ialah anda pergi meniara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 yang lainnya akan dia terima, malingkan diterima Tuhan di dalam surga. Haji yang mabrur itu ka ka yaumin waladatuhu. Haji mabrur itu membuat orang setelah selesai haji sama dengan waktu dia lahir daripada perut ibunya. Bersih dia daripada dosa. Hadirin dan hadirat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 ke Madinah bersama Abu Bakar. Yang di situ datang ayat Sa'nisnaini ifuma fil wali. If qala li sahibihi la inna Allah ma'ana. Seketika dia berdua dengan sahabatnya Abu Bakar berlindung di dalam gua Jabal Thur itu. Orang sudah mengancam dari luar. Abu Bakar sudah cemas.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 Lebih sepuluh tahun dia mengumpulkan duit. Ingin hendak ke Mekah. Ingin hendak ke Mekah. Setelah hampir berangkat, uang belum cukup. Kalau ditambah seratus ribu lagi, itu bisa. Dia tambah-tambah. Datang, tahun tahunnya akan datang. Rupanya sewa kapal ke Mekah bertambah naik. Uangnya tidak cukup. Tidak cukup juga.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 satu lagi yang menyinggalkan kesan yang dalam-dalam hati kita sampai di Mekah. Tidak ada perbezaan bangsa. Tidak ada perbezaan kulit. Orang hitam terlalu hitam. Dari Afrika. Dari Jana. Dari Gunia. Dari Abyssinia. Hitamnya. Cuma gigi saya yang kelihatan bukti. Orang putih dari Afrika Utara, dari Tunisia, dari Maroko, dari Aljazair Bertemu di waktu tawaf. Dengan bermacam-macam rukbah tadi, orang dari Cina, orang dari Indonesia dengan badannya yang pendek-pendek, kecil-kecil. Dipertemukan Allah, ditunjukkan oleh Tuhan kekuasaannya. Bagaimana dengan satu akidah, bangsa yang bertebaran di seluruh dunia itu dapat bersatu ke satu tempat, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu SWT. Ini padahal di dunia ini, masih terdapat di negeri-negeri yang katanya sudah maju, masih terdapat apa yang disebut apartheid.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 Sehingga pernah di zaman Nabi sendiri Abu Zar, dia bertengkar dengan Bilal, Bidal itu hitam. Lalu disebut oleh Abu Zar, ya aswat air hitam, marah Nabi. Bumi katanya, langit dan bumi tidak seberat itu. Engkau menyebut menyebut orang, menghinakan orang yang menyebut air hitam menyesal Abu Dhar dia letakkan pipinya di atas tanah injak oleh Muhai injak aku sudah telanjur itu tertulis dalam kehidupan orang muslimin inna akramakum indallahi atqakum kamu yang mulia di sisi Allah ialah orang yang taqwa kepadanya tuan-tuan Saudara-saudara. Hadirin, hadirat. Yang mendengarkan kuliah di kaset ini. Kalau belum kemekah niat kalah dalam hati. Apabila betul-betul sudah ada dalam hatimu niat yang suci. InsyaAllah akan saudara disampaikan oleh Tuhan. Apabila telah datang panggilan naik Moga-moga diberi Allah Ta'ala rezeki. Saudara. Bayar ONH-nya berangkat ke Mekah. Rasakan nikmat itu. Berjumpa dengan kawan dari seluruh dunia. Kesankan amalan itu dalam jiwa. Kemudian itu, kembalilah ke tanah air. Saudara akan menjadi orang baru. Dalam keadaan yang begini keadaan di tanah air kita sendiri. Dan hati saudara pun insyaallah akan tambah lama, tambah dekat. Pada masjid Tempat menekunkan hati Bagian Allah Subhanahu SWT Moga-moga Menjadi haji yang membur Menjadi saji yang Masyukur Menjadi perniagaan rohani Yang tidak pernah rugi Sekianlah Moga-moga Allah memberikan rahmatnya Kepada kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh